Тунелі Тунелі – це підземні чи підводні споруди для руху транспорту, переміщення води, прокладання комунікацій та інших потреб. Цифри і факти Найширший тунель у світі прокладено під річкою Шельдою в Бельгії. Його ширина становить 57 метрів при 10-метровій висоті. Найдовший автомобільний тунель у світі – Сен-Готтарцький у Швейцарії. Його було завершено у 1980 році, і він має довжину 16,3 км. Найдовший залізничний тунель – Сайкан, який з'єднує японські острови Гонсю та Хокайдо, завершений у 1988 році. Він має довжину 53,9 кілометрів. У тунелях прокладають дороги залізничні гілки та кабелі. По них підводять воду і відкачують нечистоти. Їх також будують, щоб дістатися до родовищ корисних копалин чи створити підземні сховища і склади. Тунелі, в яких транспортними засобами перевозять людей, потребують системи вентиляції для відведення шкідливих газів і доступу свіжого повітря. Перші тунелі. Прокладання тунелів розпочалось у доісторичні часи, коли люди, які жили в печерах, почали розширювати їх і видобувати для виготовлення знарядь праці кремінь. У давніх імперіях тунелі рили для того, щоб створити там гробниці правителів, храми або підвести воду до зрошуваних полів. Римляни прокладали тунелі, щоб з'єднати між собою акведуки. Вибухівка і щити Перший великий тунель для руху транспорту було збудовано в 1670-ті роки, коли 158-метровий прохід було пробито вибухом у скелях біля Безіє у Франції. Вибухові речовини під час будівництва тунелів застосовують і нині, щоб пройти крізь тверді гірські породи. Для більш м'яких порід необхідний прохідницький щит. Винайдений у 1825 році у Великобританії інженером французького походження Марком і Самбаром Брунелем 1769-1849 щит захищає робітників, коли вони працюють під землею. В міру того, як щит поступово частинами переміщується вперед, стіни тунелю укріплюються цегляною кладкою та бетоном. Брунель застосовував цей метод під час прокладання першого тунелю під Темзою в Лондоні. Роботу було завершено в 1843 році. Щоб здешевити прокладання тунелю під водою, потрібно викопати траншею, опустивши в неї заздалегідь зібрані секції з металу чи бетону, а після того, як водолази з'єднають їх між собою, відкачати воду і перекрити траншею. Ілюстрації Проходка тунелів Сучасні прохідницькі машини оснащені різцями, зробленими з надзвичайно міцного сплаву на основі карбіду вольфраму. Вони можуть проходити м'яку гірську породу, як-от вапняк зі швидкістю до 1000 метрів за місяць. Слідом за різальним пристроєм іде частина машини, яка зводить кріплення тунелю. Конструкція прохідницької машини Різальна головка оснащена різальними дисками та зубцями, Потужні поршні штовхають різальну головку вперед. Оператор перебуває в кабіні керування, розміщеній позаду різальної головки. Транспортер, який виносить породу з тунелю. Пристрій для зведення бетонного кріплення тунелю. М'яка порода подається на стрічку транспортера шнеком. Довжина залізничного тунелю під проливом Ла-Манш становить 49,5. 20 км. Його будівництво тривало 3,5 роки і завершилось у 1994 році. Тунель під Темзою, збудований Марком Брунелем на початку 1840-х років, був першим тунелем, прокладеним під водою. Він і досі використовується як частина системи лондонського метрополітену. Кріт може рити підземні ходи, П'ять раз швидше, ніж прохідницький комбайн. Та ще й працює тільки передніми лапами.